Bună ziua, dragi ascultători! Nenumărate și profunde sunt sensurile lucrării, operei de mântuire sau de răscumpărare. Și unul dintre ele este și acela că Iisus Hristos, în tot ce face, ne cuprinde virtual. În tot ce a făcut, El ne-a cuprins într-un fel pe noi, căci, jertfiindu-se ca om și îndumnezeindu-și firea umană, Într-un chip virtual sau duhovnicește, noi toți am fost aduși jertfă și îndumnezeiți. Și anume El nu ne cuprinde pe noi cum cuprindem fiecare pe ceilalți. Există o tainică unitate spirituală a umanității întregi în Hristos. Sfântul Pavel o spune cel din și împreună cu el ne neasculat, și împreună ne-a așezat într cele cerești în Hristos Isus. Tot așa, despre orice act al lui Isus se vorbește în cântările bisericești, ca despre un act în care am fost incluși noi toți. Fiul lui Dumnezeu, din clipa în care se întrupează, pe mine omul mă îndumnezește, citim în mineul pe luna decembrie. Iar în cartea anumită Penticostar se cântă în Duminica Paștilor. Ieri m-am îngropat cu tine, Hristoase. Astăzi mă scol împreună cu tine, înviind tu. Răstignindu-mă ieri împreună cu tine, însuți împreună mă preamărește mântuitorile într-umpărăția ta. Iisus ne-a cuprins tainic în tot ce a făcut. Astfel, mântuirea noastră personală nu este decât o însușire prin voință a ceea ce avem virtual de la început în el, adică o prefacere a unirii virtuale într-o unire actuală, prin credință, actualizând printr-o repetare tainică fiecare act prin care el a urcat cu noi sau ne-a urcat pe noi virtual pe treptele mântuirii. Modul acestei cuprinderi virtuale sau duhovnicești a omenirii în Hristos, sau, cum se mai spune, al răscumpărării noastre în el, depășește orice înțelegere rațională, rămânând o mare taină. Un mijloc de apropiere de această taină este numirea care se dă mântuitorului de Adam cel Nou sau al doilea Adam, Adam cel de pe urmă. Sfântul Apostol Pavel spune, precum într-o Adam toți mor, așa în Hristos toți vor învia. Noul Adam, adică Hristos, ne cuprinde pe toți, cum ne-a cuprins Adam cel vechi. Adam cel nou are în sine existența noastră a tuturor, pe care, refăcută, o primim numai din el. Mai mult, din vechiul Adam primim existența numai într-un mod indirect, pe când din Hristos, noul Adam, o primim nealterată și direct fiecare din noi. Astfel, viața noastră însănătoșită își are izvorul în Adam cel nou. Aceasta e mai ușor de înțeles dacă ținem seama că Adam cel din urmă, Logosul Hristos, are existență Dinaintea lui Adam celui din tâi, care a fost creat după echipul veșnic al lui Hristos, Adam cel de pe urmă, prin care toate s-au făcut. În omenitatea lui Hristos sunt cuprinși toți oamenii, în ea găsindu-se plinătatea existenței tuturor. Iar după ce omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, Dumnezeu omul a coborât între oameni pentru refacerea legăturii divino-umane cu tot ce cuprinde ea, atât ființial cât și în consecințe. Ceea ce activează și explică toate faptele Mântuitorului este nesfârșita sa iubire de oameni. Astfel se manifestă iubirea compătimitoare a lui Hristos față de cei pe care și a făcut frați prin întrupare, Iubirea dezvăluie puntea ființială care îl leagă pe Hristos cu oamenii și, invers, pe oameni cu Hristos, prin întrupare. Prin patimile și moartea sa, Hristos ne-a mântuit obiectiv pe toți, scoțându-ne din rău, iar dacă ne unim cu El în mod voit, ne mântuiește și subiectiv, personal, pe toți, ducându-ne acolo unde se duce și El, prin înălțare. Iată măreția împărtășii noastre cu Hristos Mântuitorul. Vă doresc o zi bună și binecuvântată.